Kniha 4, 42 Vasišta pokračoval Nyní ti znovu vysvětlím, jak se neomezené vědomí projeví jako džíva i jako vše ostatní. Pozoruješ-li oceán, zjistíš, že je místy zcela klidný a jinde zase rozbouřený. Podobně může neomezené vědomí někde vypadat jako plné rozmanitosti, Ačkoliv je samo o sobě neduální. Přirozeností všemohoucího neomezeného vědomí je projevit všude a ve všem svou nekonečnou nádheru. Aby se projevení všemohoucího neomezeného vědomí uskutečnilo, je tu nezbytná vazba s časem, prostorem a příčinností. Dojde ke vzniku nekonečného množství jmen a forem, ale všechny tyto projevy nejsou nic jiného než neomezené vědomí. Aspekt neomezeného vědomí, který se vztahuje k projevení jejímen a forem, a tudíž i k času, prostoru a příčinnosti, se nazývá znalec území, neboli vědomý svědek. Územím se rozumí tělo a ten, kdo zná toto území uvnitř i vně a ve všech jeho aspektech, je znalec území, neboli pozorující vědomí. Pozorující vědomí se nechá ovlivnit skrytými tendencemi a sklony a rozvine pocit ega. Jakmile pocit ega vytvoří představy a záměry, vznikne rozum. Je-li využíván k myšlení, nazve se mysl. Když se rozumová schopnost dále přeměňuje a pokrucuje, vzniknou smysly. To vše dohromady dá vznik tělu. Jako když ovoce postupně dozrává a prochází proměnou co do velikosti či barvy, tak se s prohlubující nevědomostí zdánlivě proměňuje i stále stejné vědomí. Nevědomý člověk se pak vzdá správného myšlení a hledání pravdy a místo toho dobrovolně přijme nevědomost jakožto blaho. Chycen do pasti různých činností a stotožnění se s tím, kdo tyto činnosti vykonává, projde bezpočtem utrpení, které si na sebe sám ze své vlastní vůle uvalil. O rámo, příčinou všeho utrpení na světě je jen mysl, která je plná trápení, smutku, touhy a klamu. Tím, že zapomněla na poznání já, Vytvoří chtění, zlobu, špatné myšlenky a tužby, které vrhají člověka do ohně smyslových objektů. O rámo, vyveď tuto mysl z bažiny nevědomosti. O rámo, démonem v lidské podobě je vpravdě ten, koho netíží nečistý stav mysli, způsobený střídáním dobrých a zlých myšlenek a kdo podléhá stáří, smrti a zoufalství.